Дар'я Гребельник. Бездушні. Бездушні? Здивувалася Леся. Це якась місцева легенда? Як би ж то, зітхнув дід у старезному брелі та й почувала в собі вздовж єдиної в цьому селі вулиці. Леся в селі зранку і за цей час зрозуміла тільки одне. Тут кінець географії. І даремно навігатор переконував її, що це населений пункт, на краю Волинської області. Півсотні хат, одна крамниця та городи. А от і все, що тут є. Хоча ні, ще є цвинтар. Не вдивовижу великий, як на таку кількість мешканців. І якщо вірити дідові, то обходити його треба десятою дорогою, бо там бездушні. Леся розклала лептоп на застеленому мереживною серветкою столику і спробувала погуглити цих бездушних. Не знайшовши нічого цікавого, вирішила, що це лише місцева байка, і закрила ноут. Саме час було прогулятися околицями. Теплий літній вечір одразу занурив її в малиново-помаранчеві барви. Олеся із задоволенням вдихнула свіже повітря і пішла у запашні луки. Всі турботи міста видавалися далекими та несуттєвими на тлі цієї краси. Ремонт у квартирі, сварки щодо вирубки дерев, Усе залишилось в Києві там лишився й чоловік, який пообіцяв дати цьому раду, поки вона відпочине та допише нарешті свій роман. Непомітно для себе Леся минула кілька городів і ще здалеку заважила хрести, що стирчали між дерев, здивувавшись, що цвинтару лісі пішла глянути ближче. Часу до вечері було ще вдосталь. Вона наблизилась до високих осик і одразу відчула неприємний холод. Хоча сонце ще й не думало сідати, а на дворі стояв липень. «У лісі так буває», – сказала сама до себе і ступила кілька кроків лісовою стежкою. Але неспокій всередині поселився. Щось було негаразд у цьому лісі. Аж раптом збагнула. Тиша. Така тиша, наче у фільмі про природу забуло вимкнути звук. Ані щебетання птахів, ані шелесту листя, навіть комахи не шурхотіли. Нічого. Ліс був мертвим. Від цієї думки Лесі стало зовсім незатишно, а цікавість до цвинтаря одразу розвіялась. Вона розвернулася, щоб якомога швидше піти геть, але побачила тільки мовчазні дерева, що частоколом оточили її з усіх боків. Цього не може бути. Вона не пройшла й десяти метрів і не могла опинитися посеред лісу. Страх холодною змією поповз по спині. Леся дістала смартфон і увімкнула навігатор. Той поринув у нескінчений пошук і майже миттєво посадив заряд телефону. Смартфон жалібно пискнув на останок і вирубився. Та що ж це таке? вголос сказала вона. Чертівня якась. Але звук власного голосу не заспокоїв, а його дивне відлуння у повній тиші викликало моторошне відчуття. Вона стисила марний тепер шматок темного пластику і спробувала примусити себе думати раціонально. Тиша стала майже нестерпною, та в ній раптом з'явилося щось. Леся не бачила, лише відчувала чиюсь присутність. Треба було тікати, але її тіло скам'яніло і відмовилось рухатись. Аж тут вона почула видих, просто за спиною. Натямлячи себе від жаху, Леся кинулася навмання через нескінчені хащі і бігла невідомо скільки. А коли відчула, що сили більше немає, ліс раптом скінчився, і вона опинилась на широкому лузі. Місячне сяйво вигравало на густому різнотрав'ї. Ніч, коли минуло стільки часу. Чому вона тут опинилася? Запитань було багато, але найбільше цікавило одне – як дістатись до дідової хати? Лесь з останніх сил побігла через луг і вийшла на якусь дорогу. Вдалині сяяли вогники. Зі здивуванням зрозуміла, що вийшла на ту саму сільську дорогу, тільки зовсім з іншого боку. Втомна та виснажена, вона ладна була впасти долу, але страх додав сил і примусив знову бігти. Коли дід відчинив двері, Леся ледве переступила через поріг і, тіпаючись усім тілом, впала на лавку у вітальні. Тоні, що сталося? перелякався старий. Та вона. Лише мовчала та важко дихала, намагаючись прийти дитями. «І чого тебе понесло до того цвинтаря?» – бідкався дід. «Казав же, не ходи!» «Розкажіть мені все про тих бездушних діду!» – попросилася Леся, п'ючи гарячий трав'яний чай. «Гаразд, слухай!» – неохоче погодився старий і одразу похмурнів. Він дбайливо налив їй ще трав'яного настою, а тоді взяв люльку, і заходився чистити її. Було видно, що дід не поспішав із розповіддю і як міг відтягував її початок. Було-то ще за радянської влади, нарешті, мовив він. Треба сказати, що не любили її на цій землі, сміхнувся сивівуса. Ви про опа, діду? Спитала Леся. Не всі були в опа, але всі повстанцям допомагали. Багато чого у півці для людей робили. Захищали села від німців та від червоних. Вчили, як їжу від конфіскацій ховати та землянки в лісі робити. Дід задумався, згадуючи минуле, а тоді продовжив. Через те потрапило наше в село у списки ненадійних. Тож відправили до нас НКВД-стів робити чистку. Дід важко зітхнув і глухо продовжив. І було-то гірше, ніж облави німців. Більшу частину села за підозру у співпраці з УПА поставили на коліна перед Яром і розстріляли. Чоловік замовк. Його обличчя стало суворим та жорстким. Тиша, що запала, була не кращою за ту, що була в лісі. Леся затамувала подих, боячись запитати, як вдалося старому вціліти у ті різні, бо з розповідей свого чоловіка знала, що його дід був у ПА та брав активну участь у партизанському спротиві. «Я саме був у лісі. Лаштували з хлопцями Криївку», – провадив далі старий. А коли повернулися додому, він мовчки підкорив люльку, хоч і мав за правило не палити в хаті. Всі, хто вцілів, поховали в землянках. А кляті покидьки в цей час сиділи в наших хатах та пиячили. Дід сплюнув у вікно. А тоді глибоко затягнувся і продовжив. Тієї ж ночі ми напали на село і знищили всіх інкаведистів. А тоді звалили їх докупи, викопали величезну яму перед цвинтарем і поскидали туди. Дід пустив димну хмару і вів далі. Наступного дня люди повернулись до села і поховали розстріляних у яру на цвинтарі. Яму з інкаведистами ми засипали і на її місці залишилась гола земля. Та згодом, на диво всім, там почали проростати осики. А ще через деякий час із тих поодиноких осик утворився ліс, що захопив увесь цвинтар. То спочатку цвинтар не був у лісі? нарешті подала голос Леся. Ні, то був світлий пагорб з квітами, а тепер там темне місце. Дід ще більше спохмурнів. Спочатку люди навідувались до загиблих родичів, та з часом перестали бо якась чортівня почала там коїтись. Дехто не повертався із свинтеря зовсім, а дехто вертався, але ставав іншим, бездушним. Тобто, як бездушним? То бездушні це люди? Леся спробувала зібратися з думками, хоч це давалось їй нелегко після пережитого. Не зовсім. Дід загасив люльку і ширше прочинив вікно, аби вітальня провітрилася. Є в нас у селі одна химородниця що тямить у цих справах. То вона каже, що на пагорбі досі блукають примари закопаних вбивць, і вони прагнуть вирватися звідти. Але їх не пускають убиті ними невинні душі. Тож вони чатують на живих людей, щоб селитися у них і покинути прокляте місце в нових тілах. Така людина повертається з цвинтаря зміненою, хоч і намагається, щоб того не помітили. Вона стає байдужою до чужого болю, та готовою на все задля своїх цілей. Стає бездушною? Повільно промовила Леся і згадала той жах, котрий досі відчувала за спиною. Не ходи туди більше. Раптом сказав дід. А краще повертайся якомога швидше до Києва. Та я ж тільки приїхала. І Леся розгубилася від несподіванки. І Андрій мені казав, що я раніше ніж за тиждень не поверталася. Знайшла вона останній аргумент. Андрій, невдоволено насупився дід. Та якби він знав, у яку халепу ти потрапиш, то був би вже тут і сам би забрав тебе додому. Але я ж втекла, то все скінчилося добре, несміливо припустила Леся. Нічого не скінчилося, грізно відрізав дід. Вони так просто людину не відпускають. Леся відчула, як по спині пробіг холод. Але ж вони не можуть покинути пагорб. З надією проказала вона. Ви ж самі казали? Не можуть, якщо тільки їх не покличуть. Але я нікого не кликала і не збираюсь. Ти ходила на цвинтар, спокійно сказав дід, наче це все пояснював. І що тепер? Він буде прагнути завершити почати. Чекайте, хто він і що завершити? Бездушний. Намагатиметься підселитися до тебе. Дід гостро подивився кудись у вікно. А Лесі знову стало холодно. Ранок був ясний і теплий. Сонце лагідно заглядало у вікна крізь мережі вніфіранки і закликало швидше виходити на двір. Леся підхопилася, почувалася надиво бадьорою та відпочилою. Вона швидко вскочила в сандалі, вдягнула ляну сукню і вийшла з хати. На вулиці сонце було вже не таким лагідним і шкварило наповну. Леся примружилась і пішла вмиватись. А коли повернулась, то побачила діда, що стояв біля хати і розмовляв із якимось хлопчином. Добре, Богдане, тоді завтра подивимося, що там із підводою. Та я й сьогодні можу глянути, діду Степане, сміхнувся хлопець. Чого тягнути? Дякую, Богдане, але сьогодні маю інший клопіт, сказав старий, а побачивши Лесю, додав О, ти вже прокинулась, доню. Доброго ранку, привіталася Леся до обох, відчуваючи легку незручність. «Вітаю!» – розплився усмішкою хлопчина, відверто розглядаючи Лесю. «А ви не казали діду, що маєте онуку? Та ще й таку красуню!» «Знайомся, Богдане, це Леся, дружина мого Андрія!» Охолодив його запал дід і насмішкувато додав. «Тому іди та займайся чимось путнім!» «Не питання!» – сміхнувся парубок, не сильно засмутившись почутим, а тоді підморгнув Лесі і додав. «До зустрічі!» Леся Ошилишена його поведінкою хотіла щось відповісти, але хлопець вже був за воротами. Будь я з ним обачно, доню, цей лайдак жодної спідниці не пропускає, буденно додав дід, ще більше спантеличивши її. Та він же ще підліток, не витримала Леся. Скільки йому? Вісімнадцять було взимку. То ще зовсім дитина. Ну, він себе дитиною не вважає, хмикнув дід. І пів села дівок теж. Леся аж почервоніла від такої відвертості, але, згадавши кремезну статуру хлопчини, мусила погодитись, що той справді мало нагадував дитину. Та хай там як, а цікавило її зараз інше. То що ви скажете, діду? спитала вона. Мені справді варто повертатись до Києва. Я раджу повернутись, одразу спохмурнів старий. Півдня ще можеш погуляти, а після обіду рушай. Добре, зітхнула Леся. Засмучена тим, як усе склалося. Андрій ще ввечері питав у месенджері, чи гарно їй відпочивається і чи все подобається. А вона напише зараз, що злякалася примар на цвинтарі і повертається додому. Казна що. Леся прямувала до центру села домовлятись про поїздку до Луцька. Білет на автобус Луцьк-Київ вона вже купила онлайн, а в селі доводилася діяти старими методами. Тож зараз вона шукала дядька Петра, щоб попросити його поїхати до Луцька. А для переконання, в неї були гроші і пляшка дідового самогону. «Ні, сьогодні ніяк», – втомлено зітхнув чоловік, вилазячи з-під своєї маршрутки, яку варто було б назвати не євробляхою, а просто бляхою. «Як-ніяк», – розгубилася Леся. «А отак ніяк», – сміхнувся чолов'яга з її спантеличеного вигляду, а тоді журно глянув на роздобану автівку і додав. «Хотів би, та не можу. Вчора ввечері щось таке примарилося на дорозі, що я так крутонув кермом. Коротше, найшвидше зможу виїхати лише завтра вранці. Приходь о десятій». «Добре». Автоматично погодилася Леся, а тоді додала. «А що вам примарилося?» «Дівчина з'явилась на дорозі, там, біля цвинтаря». неохоче пробурмотів Петро. Я по гальмах у пеньок вгатився через неї, а як вийшов, то нікого не було. Вічно якась чортівня там коїться, трясся його матері. Чоловік сплюнув і знову поліз під автівку. А Лесі нічого не залишилось, як повертатись назад до дідової хати. Лепневе сонце купало в своїх променях безтурботні біленькі хати. Через дорогу переходили гуси, а барвистий півень завертав додому своїх курей. Тиша та спокій. Вчорашня історія з цвинтаром видавалася поганим сном. О, ти застрілись! Почувся знайомий голос. Богдан вигулькнув з якогось подвір'я і тепер ішов на зустріч, на всі зуби. Тільки цього бракувало. Роздратовано подумала Леся. Тепер ще доведеться відбиватися від підлітка, що загрався в сільського ловеласа. Але в голос сказала тільки. І тобі привіт, Богдане. Може, прогуляємося колицями? Раз уже так випадково зустрілись. Пішов у наступ хлопчина. Ні, дякую. «Я вже вчора прогулялася», – іронічно посміхнулася Леся. «Сьогодні мушу попрацювати». «О, так! Люди з Києва завжди такі заклопотані!» «Зате в тебе, бачу, роботи небагато. Будь-коли готовий туристів розважати». «Гості зі столиці та святе!» – засміявся хлопець. На дикий час запала мовчанка. А тоді Богдан нарешті сказав. «Раз ти зараз така зайнята...»